Eta azkena D, agien bai. ezagunena? Guretzat? Ezagunena, bai, bai, ezagunena oso berezia delako. D epatitiz izateko, B epatitiz izan behar da. Uh -huh. D epatitizak bera bakarrik ez duar eskurik. Bueno, B epatitiza e, duen gaixo batik, eta B epatitiz kronikoa duen gaixo batik, horren gainean azal lekiokean infekzio bat izango litzateke D-epatitiza. De eta gurenguruen duen iak guztiak nik ezagutzen ditudanak bintzat, dira. manuak dira. Mm -hmm. bidez, bueno, eroina sartzerakoan saiztaden bidez gutzatutako jende izaten da, eta B-epatitizaren gainean d izatea. Eta, bueno, malendik ikututako gibel bat, oraindik berriz infektatzean, gehiinetan oso oso esotasun larri izaten da, eta epatitizea larri izaten da, mazukarra, Eta ondo ez ez gibelaren lana oso izaten uh -huh. delako. Eta bueno, kasu gehienetan, zentatu egiten da, baina baita ere kroniko biurliteke, portzentea handiagoko batean, eta lan hori aurrera egiten jarra ditu, eta gibelik gabe gerilditzeko, arriskoa izango dugu. Eta ondan ere, prebentzia. Bai, e, odolaren bidez bagarri transmititzen da, seksuaremanen bidez, gure inguruan oso kasu bakanak dira, iazta, ezagutu ere egiten, daudenak eroimano manuak dira, beraiek badakite, ze duten eta prebentzioa da garantizuen. Uh -huh. Eta bon, aurretik B-epatitiz izan behar da. Beraz B-epatitizaren aurkako txertuak, D-epatitizan gandink ere abesten gaitu. Oso kaso gutxi, bai. baina hortxe bain dago, eh? bai. eta, eta, eta rezko bon, Eta beti kontuan izan behar dena da, e, gaur duela urte batzuk, ez etzirela kaso ezagutzen edo oso gutxi ezagutzen Zirela hepatitiz abai, hepatitiz bazelako, gainontzekoak ere bazude, baina xamorroa beretzen ezagutzen. Ez genekien B-epatitiz zen, C edo D zen, edo zer montatakoa zen. E, hori ori gureni sakutzen ari gara du 15 urtetikona eta ari gara kontrolatuak daude hor daude baina ez dakiguna da hor e, gure inguruan ba, gaixotasun gehiago e, egongo diren direnala ez bad irudi izango direla beti berriak aurkitzen doa zelako mm -hmm. ta saltzen doa zela eta horregatik da garrantzitzua odol maila den pertsona batek odol mailen sistema berak kontu funtzionatzena eta e, pertsona haut oso osasuntsu esbaldin badago eta analisi e, egiten dira beti odol horretan guztiz-guztiz normalek ez baldin badira analisi horiek odolori baztertzea eta batez ere ere batera guztea, ez? Eta beti babes, izten, babes neurriak hartzea gudanik epatitizik ez izan da eta beste eserrez izan da ere, ezagutzen ez den gaixotasun bat ezartzako bide bakarra preagentzio neurriak dira. Preservatioa sexuaremanetan eta odolarekin, aliketan eta kontaktu gutxien izan, Eba, bizarrak entzako makinilekin, horratzekin, esastatekoekin, pirri zinekin, tatuajeak egiteko neurri guzti